Ez a szám az érintésről szól, meg, a, meg a, a, róla, az embernek arról a természetéről, meg maga a klip is arról a természetéről, ami ö, az ember társas lényé teszi. És ez nem pusztán egy elmélet, hanem ennek nagyon súlyos és nagyon szigorú pszichológiai gyakorlata van. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki nem érintkezik egy átlagos napon mondjuk legalább négyszer vagy ötször egy másik emberrel, akár olyan módon, hogy kezet fog egy másikkal, vagy akár olyan módon, hogy így hozzáér egy másik emberhez, az megbetegszik. Hát és ez pszichológiai tény. A pszichológiai tény, hogyha te egy átlagos csütörtöki napon ö, nem érsz hozzá valakihez, akkor másnap extra igényed van arra, hogy hozzáérjél valakihez, és, hogyha, és ezt le lehet rendezni egy készfogással, vagy valami jöleléssel, vagy valami. Tehát egyszerűen ez a, egymáshoz tartozunk szét vagyunk egymástól választva, de vissza kell, hogy gravitáljuk, érzelmileg egymáshoz gravitálunk. És ez, tehát, hogy ennél, ennél szemléletesebben, meg ennél szemben, meg ennél erőteljesebben kifejezni azt, hogy egyek vagyunk, hogy ez mind egy, csak egy szétszakított állapotban van, ennél tökéletesebben tudomány még nem mutatott erre rá. E -e Ebben a számban mondjuk én úgy érzem, hogy a Gabriel ennek a veszélyét is bemutatja, vagy ennek a veszélyt mutatja be elsősorban. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha, hogyha nem történik meg az, az érintés? Tehát ez a, ez a keményebb számok közül való, amelyek nem a reményt adják, meg nem, nem, a, nem, a, nem, a, nem elgondolkodnak valamilyen problémán, hanem inkább megriasztanak, hogy mi történik, hogyha, hogyha nem kapod meg azt az érintést, milyen lelkiállapotba kerülsz attól. Egyébként meg kell nézni közhelyes, de meg kell nézni a majmokat, már a főemlősöket, akik hozzánk a legközelebb állnak, hogy mennyi érintés van köztük, és hogyan simogatják, vagy kurkázták egymást végig. Egyszer egy újságcikkbe olvastam nagyon megtetszett a gondolat, hogy a jelen kultúrában, itt, legalábbis Európában, két férfi között az egyetlen legális olyan érintkezés, amitől nem tartják furcsának, hogy, hogy ők most mit csinálnak, az a gólöröm, amikor gólt szerez az egyik férfi, fér, és akkor a másik a nyakába van. Én, én játszottam elég sokat bajnokságba, és utólag idéztem vissza, hogy néha abszurd és, és ilyen, ilyen eufórikus dolgokat csinál az ember egy-egy, hát nem egy olyan nagy tétre menő, de azért nekünk fontos meccs kapcsán, hogyha gólt szerez. Tényleg nagyon, nagyon komoly öröm, és, és nagyon fontos a testi De a, kézfogás, a kézfogás sem mindegy. Mert két férfi között, ha éppen nem lőnek volt. az egyetlen legjobb. Legített... Az egyetlen legjobb, amit megérint. Ez egy megoldás. Ez oktál volt, hogy te megoldod így, és akkor így. Ugye kevésbé lehetsz hetero, annak minden gyanúja nélkül vagy egyébként kevésbé lennél hetero. De, de a, e, a, a e, nem, nem gondoltam még így végig, de a, a fociban az ellenféllel is érintkezel, ugye, tehát egy picit úgy löbdösítek egymást, egy beszobásnál. Egy, egy egymást bokájára. Most nem, nem, nem, az nem annyira érintésszerű, az inkább pillanatnyi, de amikor mondjuk lőgdösítek egymást egy, egy, egy bedobásnál, ott is azt érzed, hogy egy ember az, aki ellen küzdesz, és, és az fontos, tehát egész más, mint ha mondjuk számítógépen történik. Ugyanazért én a robiban sokat fociztam, és tök jó focizik, ugye nem, nem volt jogos a trikizésem, de, de, de várják, ezt nem jutott még egy példa, múltkor, amikor csináltuk a, a nem tudom, hanyadik a nem tudom, hanyadik helyzetet, ahol a Floyd volt az első, akkor a, a Bence nagyon sokat szenvedett a, a, a, attól, hogy, hogy mi nagyon hülyén raktuk össze neki a számokat, és 5000-szer átvariáltunk, és amikor itt megláttam, akkor megölelte a Benze-t, és úgy éreztem, hogy, hogy ez, ez, ez most úgy, úgy hozzátartozott-e ez a folyamathoz, amit jelentett az, az egész YouTube videóklip őrület. E, és és ez, ez hiányzik, és ez a szám erről szól, hogy mi történik, akkor sose történik. Igen, igen, de nem, de, de nem mindenki van ennyire bebiztosítva attól, hogy buzi legyen az mint te, de van egy csomó ember, aki én sokkal jobban szorod, és az nem lelkezik ilyen könnyen, mint te, mert adott esetben van benne egy ilyen át, ha fasz tudja, hogy buzi vagyok-e vagy sem, múltkor is faszt inkább tudom lelkezni, de nem biztos, hogy e e e ebben valószínűleg igazad van. Én nagyon sokszor észrevettem, hogy az a, a közhelyes elmélet, hogy a, a homofób megjegyzések elsősorban a látás homoszexuálisoktól jönnek, ez nagyon-nagyon szépen megfigyelhető. És egyébként én... de, ez, de ez nem jelenti azt, hogy minden buzi, lát, minden buzi homofób lenne. Mert vannak azok a buzik, akik már, nek már úgyis. Azok azok már, nem tud annyira homofób lenni, hogy egyszerűen, mi, tehát, Ténylegesen van az, a, van az a szintű homofóbia, ami már jó uglód eszke a buzisákhoz. És arról beszélünk. Mert, mert nagyon, nagyon azzal foglalkozik például azért, és most, hogy mondod, tulajdonképpen azt gondolom, hogy, hogy tényleg, tényleg egyébként a homofóbia valamilyen szinten gátja annak, hogy a, hogy a férfiak ulelgessék egymást. Én, én a kézfogást nagyon nem szeretem egyébként, a kézfogásra nekem, nekem az a vélemény, hogy az azt fejezik, hogy nincs nálam fegyver, de azért marha férfias vagyok. Utálom például azokat, akik így jó megszorítják a másik kérdőt, hogy... Jó, kézfogásra, amit én nagyon utálok. Az, az egyéb egy, az... meg az erős. Nem, van a döglött hal. Az az lényeg. A döglött hal, az, amikor így belerakod, de te a magad részéről így sem vagy, így sem leszel az egészben. Tehát így, így, így és van és van az erődemonstráló. Van az, amelyik úgy fogja meg a kezedet, az a buzi gyanúsabb egyébként. Egyébként, egyébként, egyébként. Úgy meg a kezedet, hogy el előleg szét akarja roppantani, tehát tényleg is heteróvá tesz, bármennyire buzi vagy, így egyszerűen rá kell fognod, hogy ne törje szét. Tehát így egyszerűen, én boldogsítanok el az összes izom ahhoz, hogy így megmaradj. És akkor így nagyon kezet fogtak, és akkor így az már egy ilyen heteró testvériség valahol. Igen. Oda on, lehet elindulni, hajlik pálókat leöntani, benzinten is fogyni, egy jegyképfogással indul a az aztán, és aztán, És aztán a végén ezek a borotvált ezek könyvek megdugják egymást. E, Ugyanek jók. a pálók lángjai. Kicsit, benzi, kicsit benzin bűzött e, Én egyébként, a, még a, a lázadóbb korszakomban, ami nálam nem drogokat jelentett, hanem emberek sértegetését, e, és arról van Erről tját, Akkoriban én elég gyakran csináltam ezt, hogyha valaki nyújtotta a kezét, akkor azt mondtam, hogy nálam sosincs fegyver. Mert ugye eredetileg ez a gesztus, ez azt fejezi ki, hogy nincs nálam fegyver néz meg, itt van a jobb kezem üresen. Igen, de te azaz így meg, hogy hogy én nem szégyenítenék meg soha senkit. És már is arcul köpted. <gül> egyébként ez, ez részben azért is uh, van, mert... Annál egyébként kevés megalázott dolog van egyébként, mint amikor a kezelet gyújtod valakinek, és ő nem fogadja a készfogásodat. <gül> azért igyekeztem, ez kultúráltan uh, nem sikerült. Uh, de de a, a másik, ami zavarta a dologba egyébként, hogy, hogy a társaságban mindig vannak lányok is, vagy hát legalábbis én uh, preferálom az ilyen társaságot. Uh, <gül> legalább egy néhány, néhány nek, vagy nem tudom, tehát, hogy, igazából az mindig nagyon zavart, hogy mondjuk ott van öt fiú és öt lány, és akkor a végén minden fiúval kezet fogok, és a lányoknak meg szia. Vagy a másiknak, hogy fett, <tos> De egyiket nektek kaperolod, amennyire a konvenció meg a, második, így a, a neki, így, másik szokott higy, a léttire küljel neki, vagy így volt se A másik lehetőség az, hogy a, hogy a lányokhoz odamész, és arcul csókolod őket. Na most, első egészséges reakció. Ez így van, Na de egy üzleti tárgyaláson is. Ha ezen megy el az üzlet bassza meg, de soha, de, érdekelt, az, de soha nem érdekelt az üzlet az üzleti tárgyás, mindig csak az érdekelt, hogy milyen érdekes dolgok történnek. Ki akarat érdek az üzlet, amelyiként üzletember, vagy micsoda. Nem, de. de vagy, vagy például a Robival tartunk egy ilyen remek, Peter Gabrielről szóló ö, előadást, és a végén összegyűjlik egy kisebb társaság, beszélgetünk egy jót, sose láttam, egyik fiúcse és egyik lá láncse, de a fiúkkal a végén, mint kezet fogok, a lányoknak meg adjak egy puszit az már túl bizalmas az igen Igen, igen. Nagyon ez már nem érdekli közönségüket. Én érezhető, hogy így leváltak erről a pályáról. Egyéb egy, egy, egy szórakozás után néztek. néhányan elő, elkezdtek rejszolni. Más... egyébként egy, egy, ami egészséges, azt csináljátok. Fogjátok Én meg egymás kezét, és megvan a mai érintés. Van valaki, aki a mellette lévő számára ismeretlen embernek megmeri fogni a kezét? Én nem vagyok itt. Nekem ez semmi ez a rendezvényhez. Nem, nem... I have the dark. Én a szünetvel rituálisan felgyújtom magam a rendezvény központában. én tényleg a császár előtt. Tényleg valakinek be kell fejezni ezt a rendezvényt, és ne, ne legyen más, mint császár előtt. Ami most fognak következni, azok a Geri kedvencei. A Signal to Noise című fogjuk folytatni, ami a gerinek a kifejezett kérésére került a programban. Nyilván egy mérnöknek mi lehetne más a kérése?